ערב טוב, חג שמח, מה שלומכם? אני ממש ממש שמח שהצטרפתם אלינו לתוכנית לגרש את החושך ואני בטוח שתמצאו את התוכנית הזאת מועילה ומהירה, זאת השם. היא תכניס חיות מחודשת בתהליך החיפוש. אז זהו, היום אנחנו מתחילים את ההתבוננות הראשונה. כבר שלחתי לכם, אתם, הייתם אמורים כבר לקבל את הקובץ. של ההתגוננות הראשונה, אתם מוזמנים לשים אוזניות או להפעיל את הסלולר או איך שאתם לא שומעים את זה ולהאזין את ההתגוננות הראשונה היא בנושא מאוד, מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, נושא של הערכה עצמית, קראנו לה נר השם נשמת אדם, 18 דקות בערך, 17, 18 דקות. ו, זהו תאזינו לה, אנחנו בעזרת השם מחר נשלח לכם קופץ נוסף ומחר אנחנו גם ניתן לכם איזושהי סקירה קצת יותר רחבה על התוכנית ועל הרציונל שעומד מאחורי כל מסע ההתבוננות הזה אנחנו הולכים לעשות, קצת שתבינו מה עומד מאחורי הקלעים, מאחורי המסרים האלה מה ההיגיון הרוחני, מה ההיגיון הנפשי שעומד מאחורי זה, וזה יהיה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להבין גם מה אנחנו עושים, ולא רק אה, לפעול את הפעולות, אף על פי שהמעשה הוא העיקר, טוב גם להבין למה חשוב לנו לעשות את זה. אז זה יהיה מחר, וזהו, אנחנו נאחל לכם, רוצים לאחל לכם באמת חנוכה שמח, והאזנה נעימה, בשורות טובות.